תפוס מסביב, תחייבים. אני אשמח, כן. הייתה בי יש חמתי שש מכל הטענולים שיש. ואם הייתי מתפשר אין מה להתבייש! היה לי טוב והיה לי חם, הייתי קצת משועמם. הייתי פה, הייתי שם, חרשתי יבשה בים. ולפעמים נדמה שאין יותר עוד קול. she <laughs> I poτι Shaχστ jaπαπα Aτοβχμαdik za me a Iτι χτι jaπαhaπα. צהריים טובים, יום שלישי היום, שלום אהרן, מה שלומך? שלום משה. מה נשמע? אה, בסדר גמור. היה, היה לך טוב? היה לי טוב, היה טוב בוודאי. יהיה לכולנו טוב, יהיה אני מקווה. יהיה לכולנו טוב, כן. בשביל זה היום זה יום שלישי. יום שלישי. פעמיים <laughs> כי <כיתור>. טוב. <laughs> פעמיים כי טוב, אפילו יותר. נכון. Uh, uh, פתחנו עם גרי אקשטיין, נמשיך עם גרי אקשטיין, כי כל התוכנית היום, <laughs> גרי אקשטיין, אנחנו, uh, משה, אני ואמירה, נפגשנו איתו לפני uh, כמה שבועות. ישבנו ודיברנו ושמענו ונביא לכם את הרעיון הזה. ברף קאט כזה, אתם יודעים. אני מקווה שתהנו. אנחנו ו... נשתדל שהדברים ייכנסו ככה בהתאם כן. למה שאנחנו רוצים. בגלל בעיות טכניות זה קצת, אולי יהיה טיפה קצת לא וזה, אבל איך כן. אומרים, קחו את זה באיזי, זה יהיה בסדר. כמו שאומרים, רף קאט. <laughs> רף קאט, <laughs> כן. אז... לא רב קאט, לא רמי כץ, אלא רב קאט. רף קאט, רף קאט, רף קאט. אז מה אתה אומר, שנשמע את לא לשידור? כן, אנחנו, אמנם אנחנו בשידור, אבל אנחנו נשמע את לא לשידור. אז בואו נשמע את לא לשידור. אנחנו גם לא אמרנו שיש לנו דותנית פה איתנו. בוודאי. וכמובן את אמירה שפה, עשתה את כל העבודה ככה. מי אנחנו? פה סתם, היא עשתה את כל העבודה. בוודאי. אמרת, אמרת. כן. לא לשידור. לא לשידור. There are things that do not say what is really important. madam <laughs> <laughs> <laughs> אני חושב שאנחנו צריכים לקחת את זה מה שפעם בשבילם, כזה לא לשידור. לא לשידור, אבל להפך, אבל להפך. להפך, נכון. אז כן נקרא את זה לשידור. אז משה, אתה ואני ואמירה ביקרנו אצל גרי אקשטיין. הסיבה שביקרנו אצל גרי אקשטיין היא שגרי אקשטיין במצבו לא יכול להגיע אלינו. אבל אנחנו נורא שמחנו להיות שם ולדבר איתו. נכון. ונשמע את הרעיון, אני עוד לא יודע איך זה יצא, איך זה יישמע, אבל גרי זה גרי, וזה כבוד גדול לשבת ולדבר איתו. אז... בוא נשמע. אוקיי, בוא נתחיל לשמוע את אצל גרי אקשטיין, שכן שלנו. נקב, מה זמן להארח? מה שלומך? בסדר, תודה. אנחנו נשלחים בפניפן ולפני שהתחלנו בהקלטה, נכון שיש לך, יש לך מוזיקה בראש עכשיו. כן, yeah, בעיקר. Yeah, yeah. ואתה הולך לעשות עם זה משהו? כן, yeah, yeah, אני הקליטתי yeah. זה בתחילה. מתי? זאת אומרת, יש כל כך הרבה אנשים שמאוד מאוד רוצים חבר חדש שלך. אתה רוצה להיות חדש. אתה צריך את הפנאי, אתה צריך את החוזק הפיזי, אתה צריך את ה... לא מה, כדי לעשות את זה. כן, בדיוק, אתה צודק. ולכן אני אחכה קצת עוד שיחזור אלייך אולי לנאזי. אני גם נמצא עכשיו במה שנקרא בטיפול דיאליזה, לפני שלוש בשבוע. לפעמים אנשים אתה אומר להם דיאליזה, מה קרה? זה לא נורא, זה די בסדר, אבל פשוט זה לוקח זמן. למה אני אחכה שזה יעבור, ואז אני אמשיך לעבוד. אפשר לשאול מה קרה? מה קרה? התליות הפסיקו לאט לעבוד. העניין הוא שנחתו עליי שני כאלה, מכה. היה לי אירוע מוכר בשנת 2008 וכבר אז שפתחו לי את הדם, בטיפול נמרץ ניגשו להם ואמרו לי את שיש לך אי ספיקת פריות. דבר ראשון זה הצחיק אותי קצת כי אני תמיד לוקח דברים סליחה על ההומור מה זה יש לי? יש לך אי ספיקת פריות תגידו אין לך סוגת פריות? יש לך אי ספיקת פריות טוב, זה הסיפור, שגילו את זה כבר לפני עשר שנים. זה הלך לאט לאט, זה ידע, דרך כלל כך זה עובד. לא טיפלת מיד כש... כן, אבל uh, הטיפול הוא כל מיני דיאטות וכאלה, ומנסים להימנע מהדיאליזה. כאילו לא להגיע לדיאליזה, אבל בסוף כמו כולם. זהו. עכשיו, <עכשיו> אני עושה דיאליזה, ואיך אלא... שלוש פעמים יש עוד ובימים שאתה לדי, כשאתה לא נוסע לעץ איך אתה מעביר את הזוגים? יש לי פה אנשים שאני עובד איתם, שמביאים לי פלייבקים ושרים. אתה לא הכי מצויים בעולם, אבל בסדר. אתה מפיק לאחרים. אני נתניה שנייה עשרות, אני דוחה. הוא אמר לי עשרות והופעות, כל מיני כאלה של לעשות התקווין. משה לוי, בכבודו בעצמו, בא ואומר לי, בוא נעשה, כן, דוקח בזבא. אמר לך, תודה, משה, אבל חכה. פיזית אתה רוצה להתחזק בעצם. כן, אין לי את העניין, אתה יודע כמה זה לעשות הופעה. מה זה לוקח? שנתחיל לבנות? חודשים של חזרות. עזוב את העניין של הטלפונים האחריות, הפנוי מחר ביום זה, אתה פנוי ביום זה וזה, זה בא להגן, זה צריך משרד שלם שיעבוד רק על זה. וסכום ציודים, נו באמת, פעם היינו זוכרים ציוד. מגברים, אתה יודע. אתם הייתם ה road של עצמכם. כן, ממש. אתה יודע, זה בו הייתי זוכר, אני לא מאמין עד ענקיות, משהו... הייתי שוכר, וזה כמו... טוב. מה, יום כבר חדרים? כואב אגב. אז זהו. בוא נחזור אחורה. ממש ממש אחורה. בסדר? כבר התחלתי לנגן, הקראתי בשנות ה שישים וחמישה עשיתי אופה ראשונה עם באפר. איננו חברי הלהקה? היו מיכה, דיגיטריסט מלווה, דוד קצב, נושאיסט, ורמי לויט מתופף, ואני סולו ויטר. איך קראתם לעצמכם? כובשי הקצב. כובשי הקצב. והופעתם כאן, באזור? לא, זה כאן, הייתי בקריית שלום. כן. זה שכונה דרום תנאי. קרובה אלינו. זהו? ומשם? משם זה מתחיל להתפתח. אבל תנאי אני, לדעת גילו, הגיעו לנו בהתחלה שני זמרים, כל בתורו, שהם עזבו, ואז היו ניצחים זמר. אמרו לי, אולי אתה תשאיר. אמרתי, אני? מה אני אשיב? אתה נושא איזה שיר ביניהם. אמרתי טוב, עשו לי הלעקה אודישן, אני הכנתי להם איזה שיר, הלכנו תקליטים של פטבורן בבית, ואמרתי שיר של פטבורן. איזה שיר זה היה שיר פעם בשנות ה-60, ה-50, Love Letters in the S... לא, עוד לפני, פניהם Love Letters in the S... All a day back to day, שופט, we have a step by away, running love, let us get the same to do do do do do do. בנתרון אנחנו בוחרים אחר כך בתור בוטלנק, גרי אקשטיין, עשה את זה משהו. עשה את זה אז אמרו לי אוקיי, אז אמרו לכם, עכשיו אתה אמרתי אוקיי, מעניין את הזמר. אז נהיית הזמר והגיטריסט של כובשי הקצת. כן, ושאתה זמר וגיטריסט, ואתה גם נהיה בסדר להשמעת עם זה, כי בחיים הוא זוועה. אז יוצא, אתה יודע, יוצא השם כזה החוצה, ויגדל קפה נאודה, ושם פגש אותי מישהו, אמר אני יכול להציע לך להקה, להקה טובה. נוצר לי להכה, חבר'ה נכבדים, הצטרפתי אליהם, הם נקראו אז זרקת תל אביב, שמהם נהיינו הכוכבים הכחולים וכל מיני וזה וזה. זהו, הצטרפתי אליהם, וזו כבר קפיצה ברמה. הקלטתם את הכוכבים הכחולים? הכוכבים הכחולים הקלטנו משהו, שני שירים, דעתי זוועתיים, סגנון הלהקות עצורות, אני רוצה להגיד אפילו. שאני מאוד לא אהבתי אותם, אפשר להגיד שאני מהנחיות הצבאיות. היינו צריכים לעשות אה, שירים מרוקמות, אבל עשינו, כי זה היה בעברית, אתה לא יודע, אתה חושב בעברית, מלכים בעברית אז בסקופה היא שירים של ביטלס וכל מיני להקות אה, בכלל אנגליות אז זה ראש אחר, ובעברית הראש נובד בכלל מבחינה מוזיקלית לכזה באס וכל מיני... השירים האלה יצאו בסינגל? כן, זה היה עד ארצי, נפרשנו עם ה... המנכ"ל לאדם פיינהור, נפרשנו אותו במועבר, הוא נשמע מאוד, הוא בוא נחליט. עשה סינגל... איזה שירים? מה? שלכת ושיר של שלום. שלכת ושיר של שלום. בואי נראה, 66 בערב, 67? לא, אני כבר הייתי בצבא עד ה-68. בצבא, אבל לא היית בלהקה צבאית, ואני קראתי שאתה לא סובל להקות צבאיות. אין סבל. אתה סבלת אז להקות צבאיות. מה? לא סבלת להקות צבאיות. לא סבלתי, כן. היום אני יכול לשמוע אותם גם להתלקחת באיזו נוסטלגיה, אתה יודע. אבל... אני נבחרתי ללכת צבאית, הלכתי עם חבר, שהוא ביקש ממני שאני אלווה אותו. ושאלו אותי, מה איתך, אתה לא רוצה להתקבר ללהקה? אמרתי, לא, תודה. משה היה בלהקה צבאית. אני הייתי בלהקה תנ"ך היום. אני, אם הייתי צריך להיכנס ללהקה צבאית, אז כל שעות מעקלים אותי אחרי יומיים. אפשר לקה את הנשמעת אחרת לגמרי. מה עשית בצבא? הלכתי לחלק אשר, אבל בסוף נהניתי, נשארתי בשקם. כי בהתחלה עבדתי בשקם, לתוך מעברניק. אתה יודע מה זה מעברניק? מישהו שנמצא במעבר יחידה אחת לשנייה. לא, כשאתה מחכה, ואתה בסיס לתור שלך, לקורס. Okay. אז חיכיתי לקורס. אז הקורס לא הגיע. הקורס מחכים, זה לוקח את הזמן. בינתיים היה שם שקם שהיה סגור, כי היה שם ירעון של אלף פלירות, שזה הון תועפות בזמן. והחליטו לפסוח את השקם, אמרו להיכנס לשקם בינתיים. כעסתי לשקם, ראיתי קיטור, אמרתי טוב, מה עושים בשביל להישאר פה? כל רשמתי כבריים והשאירו אותי בשקם. השאירו אותו בשקם. כן. כן. טוב, הוא הזכיר את השירים של הכוכבים הכחולים, אז מסתבר שהשירים האלה נמצאים בגריסת הדיסק של פסטיבל הקצב הישראלי. יצא תקליט כזה כן. ב-69' או 70'. אז בואו נשמע את הכוכבים הכחולים עם גרי אקשטיין. בשלכת. השיר שהוא לא מת, על... לא מת עליו, אבל זה חלק מההיסטוריה שלו ושל <ע> הפופ <ע> הישראלי. שלכת. הכוכבים הכחולים. Thank you. Then <laughs> Pointing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 איזה נאיביות, אתם מאזינים לי ברדיו כסף מאה ושש אלפים, ואנחנו כמובן עם... שמעת ש... את הרוח בסוף? כן, כן, כן זהו. כן. זה השלכת. כן, זה השלכת, <laughs> uh... זה העונה. כן. זה העונה. ופה אנחנו ממשיכים עם ההמשך של הרעיון שהיה לנו איתו, איתו. כן, היה לנו כיף. היה לנו טוב. כן, <laughs> היה לנו טוב. היה לנו חם. אז הנה. אתה, ש... אתה ממשיך <laughs> לנגן, <laughs> לנגן <laughs> בערבים. מופיע עם הלהקה. כן, מוכר תורנויות לחבר'ה. והולך להגן חתונות, היינו נומנים הכל. זה היה כסף טוב? כן, הייתי אחד החיילים האשרים בצבא, אני חושב. קנאתי פז'ור <laughs> באותה תקופה, הייתי מסיעת המתקדים וזה, כל מיני... שחיתות. זוועה עגול נפשת, אני לך. <laughs> אבל היה נחמד, נהניתי מאשר אותה מה? להקות צבאיות לא נחשבו אז כקרש קפיצה לאומנים? כן, בטח, נחשבו. ובכל זאת לא רצית? אני לא חשבתי על קריירות ודברים כאלה, זה בראש. לא, קריירה של מוזיקאי. של זמר, בטח, לא זה היה מאוד מברז, אבל לא, אולטון ג'ונס. לא, רצית להיות האנק מרווין יותר. יותר, הרבה יותר. ואז הגיע פתאום ג'ימי הנדריקס וניע אורים בטומים והגיטרה נעבר מספר אחד על איזה גיטרה גידמת? איזה גיטרה? מה זה עשו? התחלתי עם אחרי זה לגרמניה כבר אחרי הצבא עבדתי כבר לגיטרה הזאת גיבסון בסדר יש לך גיטרה מועדפת מכל מה ש... ניגנת עליהם? גיפסון, תמיד יצרו חן מוצלחות. הגיטרה הכי טובה שהייתה לי אי פעם אחרת, אידיוט. מה לעשות, היא שכבה, אתה יודע, יש לך הרבה גיטרות, פעם אחת, פעם אחת. פתאום ראיתי שהיא שוכבת יותר מדי זמן. כואב עליהם? אז מכרתי אותה. היא גיטרה סטאפס כמו של ביבי קינגי. ואחר כך אמרת לעצמך, אופס. כן, אין מה לעשות. כן, אז הנה, זה היה... Uh, טוב, תשמע, uh, גיטרה, כן? Uh, גרי אקשטיין הוא גיטריסט נפלא, כן. נפלא. Mm -hmm. ואם אנחנו רוצים עוד דוגמה, עוד הוכחה, כאילו שצריך עוד הוכחה לגדולה שלו, הוא הוציא, ואפשר למצוא את זה בבנדקאמפ שלו, אלבום שנקרא בלי מילים, שהוא רק ביצועים אינסטרומנטליים. Mm -hmm. עכשיו בוא תשמע ביצוע של גיטרה סולו, רק גיטרה למנגינת החליל של דוד זהבי. כן. זה פשוט יוצא מן הכלל. הנה, גרי אקשטיין, החליל. החליל? זה לא מגיע. זה, זה יגיע, זה, זה חייב זה להגיע, מתישהו זה יגיע. הוא עושה את כל הדרך מבנד קמפ לפה. כן. כן. אה... רעש. איזה סטאר, וואו. בוא תשמע. ממש וודסטוק. כן, בוא תשמע. זה מדהים, אני לא, לא הכרתי את הקטע הזה עד עכשיו. כן, זה פשוט עכשיו. מדהים, הגיטרה, זה נשמע פה איזה, כמו איזה וודסטוק כזה, וזה סאונד לא נורמלי. בוא נאמר ככה, כשדוד זהבי הלחין את החליל, כן. ולאה גולדברג ולא לא את המילים... לא חשב שזה יגיע אף אף לדבר אחת, הזה. לא, אף לא, אחד לא, לא, לא חשב שזה לא, יפה. תשמע, זה מדהים, הקטע הזה מדהים לחלוטין. זה יפה, וזה כן. מדגים את, את, את, את היכולות המופלאות ככה, של גרי אקשטיין, כן. שהוא גיטריסט ענק. מה שיותר חשוב מזה, אני חושב שזה גיטריסט שהוא אוהב לנגן. כן, זה נכון. בואו נמשיך בריאיון. אוקיי, הנה, אז. הצבא? לגרמניה. מה אתה עושה בגרמניה? טוב, אז כשהייתי בסוף הצבא, להקת הנסיכים שהיו להקה שהייתי מעריץ בזמנו, הייתי הולך לראות אותם. לפני שהתחלתי עם ההגה שלי, הייתי הולך לשמוע אותם במועדונים. הם שיגו אותי, היה להם סאונד שעד היום אני זוכר אותו, הם היו פשוט טובים. ואז הם חוזרים מגרמניה מתפרקים, נשאר הזמר, שמואליק ברוז, הגיטריסט יהודה שלרבני, ואני ועוד שניים, מאיר אזולאי בסיסט, מוזיק מצטרפים, ונוסעים. עכשיו, הייתה להם כבר עבודה בגרמניה, הם הכירו מועדונים, היו להם כתובות, כבר הכירו אותם, הרצו אותם. אז זאת אומרת, אנחנו הגענו כבר לעבודה מוכנה מראש. ישר רחשבנו, היה לנו מקום לנגן. הסגנון היה מועדון, לא קונצרטים, אתה יודע. מועדוני ריקודים כאלה, שאנשים גם יושבים, גם שומעים וגם עומדים. וזה הסוג שעד היום עדיף עליי. מסובב שאתה עומד על במה, נאמר, לכל התרבות, אנשים יושבים, מסתכלים עליך. מה, אתה עומד שעות? מה יש להסתכל? כמה אפשר להסתכל? אוי, החגורה שלו לא יפה, איזה נעליים. לא מנהכל. תשמעו את המוזיקה, תגידו, תזוזו, זה ככה אני אוהב את הקהל. אז זה הקהל שם. לא חשוב לך שהקהל אוכל לגור פורק שלך? לא אחריו. אה, לא אחריו. שפור. שוטר, כל העניין שם לשתות דירה, הכניסה חינם, הבן אדם מרוויח הבעל בית, מרוויח בשתייה. אבל היה קורה, כבר ענינו כאן נורא פופולריים שם בגרמניה. זה היה כסף טוב? תנועת עבודה קשה? אני אגיד לך, זה היה בשנת שבעים ושתיים, שבעים ואחד, איזה אלפיים מרק לחודש, לכל אחד, עם דירה, נותן לנו, משוע... נותן לנו דירה. ואוכל נתנו לנו, והיה כנוע בכל מקום. אז כל אחד קרא לאוטו שלו, וזה... איפה הופעתם? באיזה עיר? בחמבורג? לא, הופענו בערי... ערי שדה, מה שנקרא, okay. קטנות אבל נהדרות. התחלנו בעיר שנקראת גר משפט אין רק בשביל השם הזה, זה היה הר הכי גבוה בירמניה שנקרא צוקשפיץ. אה, צוקשפיץ, כן. אז עשו אותי, אמרו לי צוקשפיץ, בסדר. אמרתי, מה? עלינו למעלה, עוזי ואני, יודעת שהגענו. הגעתם עד לשפיץ של הצוק. כן. שם עושים את התחרויות, סקי הכי... באיזה עיר, אתה הולך ברחוב, צריך בול, סימן העץ, יש לך גלויה. נקי ויפה, טענו. אבל מה שם אתה מארגן? שבע שעות בערב, כל המועדונים בגרמניה. מתחיל בשמונה בערב... יום עבודה מלא. ממש. בשעה שלוש, שזה יקים. עד שלוש לא יזכר לך כלום, אף אחד במועדון, כולם הלכו, אתה מנגן. בשעה מראשונים היינו זומביס על הבמה אחרי שלוש שעות. <laughs> אבל אחרי זה נהנו אריות, אני לא רואה שאתה נהיה משבר לגמרי. זה טוב. זה מה זה, אתה יודע, איזה טלפציה נהיה בינינו. עכשיו, היינו חזרות ביום, כי אתה יודע, השבע שעות בערב, באו עוד חזרות ביום, מלמוד שירים. היינו מאלתרים שירים על הבמה. שמוליק הזמר היה מתחיל איזה משפט, וידענו נכנסים, היה נהיה שיר. עוזי, ואני הייתי, ועוזי, המתרופף, היינו עושים, הוא היה עושה קולות גם. והיינו עושים קולות, ונהיה פתאום שיר פסבון כזה, אתה יודע. היינו זוכרים איזה למחרת עוד פעם, לדעת לה זה היה מתגבש, ונהיה שיר ממש. <laughs> אבל תמיד כשהיה מגיע סולו גיטרה, כל מיני שירים של דיפרפל למשל, וזה, מגיע סולו גיטרה שלי, להתראות השיר ביי. ומתחיל שם ג'ם שלא נדאר, והלשים עובדים, אבסוטים. ולפעמים הייתי גם, אם היינו מפסיקים את הג'ם, הייתי נשאר לבד עם הגידר, אתה יודע, כאלה. שנות ה-60. כן. שנות ה-70, בהתחלה. ואנשים היו מפסיקים לרקוד, כפיים, ממשיכים לרקוד. זה בארץ לא היה קורה, בארץ היו זורקים הכיסאות. כאילו, זה נעשה צחוק מהקהל, הם חושבים. שם קיבלו את זה באבא. היה קל ליוצא מהקלטה. ובאותה תקופה אתם גם הקלטתם שם משהו ב... אנחנו התחלנו להחליט איך הגענו לזה. אנחנו הקלטנו בחורים החולים בארץ עוד סינגל של באנגלית של אחד שיר שנקרא אייקן בן ארבור, בביצוע שלנו ל שהיה של... של איבסט. לא של איבסט, היה של שמית, נורך רולו. זמר שחור, ירו חשבו שהוא פרץ את הדירה, ירו בו. בני קינג. בני קינג. מה בן סקן. זה היה שלו? ואז תום ג'ונס הוציא גזע שלו, ופתאום יצא שאנחנו ותום ג'ונס. טוב, אז מה, אז הם הופיעו לטוב ג'ונס. Uh, לא, תשמע, uh, השיר שהוא מדבר עליו זה I Who Have Nothing, כן. שהוקלט פה גרסה פסיכדלית לגמרי, יותר מחמש דקות. Mm -hmm. לא נשמע את זה, אבל הוא הזכיר את השיר uh, I Can't be No Good, כן. ש, uh, שזה בעצם הנסיכים שהפכו להיות להקת פניקס. כן. וזאת הקלטת דמו שהם עשו בזמנו לאבי אופרים, mm -hmm. שהיה, חוץ מזה שהוא היה, היה זמר, ככה והיה מפיק גדול כן. ומצליח. וזה נמצא גם כן בבנדקאמפ, באלבום של גרי שנקרא תשע, mm -hmm. וזאת ההזדמנות לחזור ולומר, חבר'ה, תיכנסו לבנדקאמפ, תקנו, נכון. זה שווה. אז הנה, I can't be no good. זה מאוד מיוחד, אני חושב שזה נעשה. כן, זאת הזדמנות לשמוע שירים שרבים מאיתנו לא יודעים שגרי אקשטיין... עשה את הדברים האלה. כן, ו... זה באמת נכון. זה, וזה שיר, שיר טוב. כן. זה שיר אז, טוב. שומעים שומע, שומע את הקצב המיוחד שאתה יודע, אתה אומר, וואלה, זה כמו כל להקה האירופאית שעשתה אז באותו זמן. כן. אמ... להיטים מעניינים, והנה, אתה רואה פה את משהו אחרי מאוד. כן, אהבת את השיר. כן, מאוד. אז הנה, זה עומד להיגמר. זה גם בקצב, זה גם, אני חושב נשמע, זה נשמע, איך כמו כל הלהקות ככה. כן. אז, טוב, בואו נמשיך בריאיון, ונשמע איזה עוד דברים מעניינים מספר לנו גרי אקשטיין. כן. הרבה עופרות במילואים. ואחר כך נשארת בארץ. נשארתי בארץ, אמרתי, אני פה, אני פה. ואז התחלת שוב פעם לנגן פה עם להקות. כן, עשינו להקה שנגנה במועדות חצות וחצי, וזה סטאדם מאוד עושים גם שאני אוהב. כשאנשים עובדים, חלקם יושבים, הרבה יושבים גם. תלוי מי אנחנו עלינו מעל השיאה מבחינת מוזיקה. אז הרבה אגב לשמור אותנו במיוחד. צברנו לעצמנו לאט לאט מעריצים. אשר ביטנסקי, אתה מכיר אותו? נכיר, נכיר. היה בא כל יום שישית קבוע. זונח את כל ההופעות שלו, בא אלינו לשמוע מחסור, ואז אני נהייתי בקשר איתו, כי הוא מאוד עזר לי אחרי זה. כשאני הקלטתי את הקלטות הראשונות, אמר לי, בוא אני שדח, יש טכנאי אחד, אחד לואי להב, שעבד עם וורס פרינגסטין באמריקה. אמרתי לו, עם מי? וורס פרינגסטין, אמרתי לו, מי זה? לא הכרתי אף אחד. טוב, אני נכנס, היה לנו לאחר התחילה אנחנו מדברים על שבעים וארבע, חמש. שבעים וחמש. שבעים וחמש. שאז התחתנתי. אז אפשר לסלוח לך שלא ידעת מי זה גרוס פרינסטין בשבעים וחצי. לא ידעתי. ואז בעצם הלכת וקלטת את התקליט הראשון שלך? כן, אמרתי לו להקהינו שלישייה, יוסי מנחם, ויעקב אגת, תופף. עושים מנחם בסיס. כן. אמרתי להם, חבר'ה, אנחנו צריכים להקליט משהו, זה לא הסיק. כי ניגענו קאברים כל הזמן. וביטנסקי גם לנו לא רק ביטנסקי, כל מיני, אבל גם. ועשינו חזרות אלי שירה לתור אלי חם, שהיום הוא משמין אותו עוד היום יפה. וניחסנו, ואלוהילה, והיה הטכנאי שלנו. מתי הצעה התקליט הראשון שלך? הראשון זה היה מחזור אלף סחל"ז. אה, זה הרבה סיפורים. עד שאני מגיע לנושא, לשאלה, כי לפני זה קרו דברים שהובילו לזה. אני קראתי את מאיר אזולאי מקוליפון. קוליפון. יפו. כן. זהו, אנחנו קצת סיפר על כל, על כל מה שקרה איתו באותה תקופה, וזה מעניין, ופה התחיל לדבר על מאיר אזולאי עם ההקלטות שהם עשו באולפן ביפו. אז בואו בוא נשמע, בואו בוא, בוא נשמע את הרב שלנו, אם, אם יש לנו כאן את הסיפור על, על מאיר אזולאי וההקלטות. אם לא, אז נשמע מה שהוא עושה בכל זאת, בואו איתי הלילה. בואו נשמע שנייה, בוא נשמע. שנייה אחת, נראה אם אנחנו מגיעים להקלטה, ואם לא, אנחנו נחזור אליה, אליה אחר. יש דותן? בואו נשמע מה יש לנו, בואו נשמע מה יש לנו בהקלטה. זה רדיו קסם, זה הקסם של הרדיו, שאנחנו לא יודעים מה יש לנו, אבל יש לנו דברים טובים. כן, הנה אנחנו, אז אתם מאזינים בינתיים, עד שאנחנו נמצא את הקטע המתאים, הנה זה הקטע המתאים. אוקיי. אז בא לי עוזי פוקס, הוא אומר לי, בוא נלך ל... יש לנו גם את עוזי פוקס כאן, שימו לב. אני יכול, עזוב לי, הוא פותח רומפן. אמרתי לו, מה אתה אומר? בוא נלך. נסראנה. שלום, ואני הקראתי את אזולאי, למה? הוא עשה אז גרסאות קאברים מקאברים, הוא תמיד היה כל מה שהצליח, היה עושה קאבר, מוציא את הקליט. זה הראש שלו היה. אז עשה גרסאות קאברים מקאבר שאני נראיתי. היה משלם איזה נעליר או לא יודע כמה זה היה. חמד הוא כן, אני באתי, היה לי בן אז, חוק ספרים כזה, אברהם. אמרתי, אזולי, אתה רוצה לשמוע מה היה לי את המאסטר של חיפטן ג'ק, ביד. יעדתי במקרה. אני רוצה לשים את זה. היה שם טכנאי. לא, לא ישבו, סתם לא. שם את זה על הטייפ, אז לא השמיעו. יפה, יפה. מכיר אותי, אני גרי אקשטיין, אתה שומעת את הרעי טוב היה לכאן ברדיו, השמיע את זה הרבה וזה. אומר לי, כן, אתה יודע מה? בוא, אני אאפיג אותך, אני היה חברת שלך. אמרתי, אוקיי? אני מצטער, למה לא? והוא היה גם חברת הקליטים של צביקה פיקאב. כן, כל חברה הייתה אז, לא היינו נראה חזק. כן, אמרתי, למה? יאללה. אמרתי לו, דרך אגב, יש לי פה פוקסבגים למכירה, אבן. אז גם מכרתי לו את אבן, באותו יום. ביום חתנתי איתו חוזה. אז היה לך יום מצוין, בסדר. היה לי יום אדיר. נכנסתי להקליט, ושם למדתי סאונד. הגיע הטכנאי יהודה זיתונאי, שיותר מוכן יהיה השותף שלו. שהוא גם נחמד ודאוג. הייתי יושב על ידו, וואלה, מה אני אומר? גם תוך הקלצות, הייתי מסתכל מה קורה. ואחרי זה הייתי יושב עליו כמו מתלמד. היה מסביר, ולשיום אחר אמרתי למאיר, אתה יודע מה, תביא לי את המפתחות, אני רוצה להכניס הלילה איזה משהו. הוא אומר לי, מה, מה את רוצה? תביאי, תביאי את המפתחות. לפני זה כבר הכנתי את משה לוי, אמרתי לו, איזה קטע על ותכין לי בעוד קטע על פאנקי משהו. וקראנו לאיקי לוי, המתופף, ויוסי מנחם. Yeah. ובלילה החלטנו את זה. את. מה? שני קטעים של משה לוי. קטע אחד yeah. במפלג פסנתר לבד הוא, וקטע אחד פנקי כזה, שמשה שר כזה את המנגינה. קטע נחמד. חבל שאין לי את זה, אבל... מה הסיכום עם זה? טוב, זה היה בשבילי כזה להתאמן. Mm -hmm. אבל זה באמת יפה. השמעתי את זה לעזור לה על הבוקר, אז למה נשמע? לא יפה מאוד, אתה רוצה להתחיל לעבור סאונד? נעזוב לכיף, כמה אתה משערר? סיגמנו ככה וככה, לא היה אז אתה יודע, והכל היה חפרה. סיגמנו זה מחיר והתחלתי לעבור סאונד. אז ככה במקביל לקריירה המוזיקנית שלך, התחילה גם קריירה נוספת. כן. ולא שחושבים שכאילו הייתי סאונדן שפתאום חשקה נפשו... לא, התחלתי לנגן לך את זה. ואז עברתי לסאונדן, אמרתי, זה טוב שאני אדעת ושאני אקליט את עצמי שאני לא צריך לבלבל יותר כדי את המוח, לא יכול לבלבל את המוח, מה שקורה הרבה. זהו. אז התקליט הראשון שלך היה מחזור את השל"ז, שיוצא בקוליפון? יצא בקוליפון. בית השל"ז. בשל"ז מן הסתם, איזה שנה זה? Oh. כן, אז... זה, אז אבל... מחזור תשל"ז אחר כך בעצם הפך להיות אלבום הסולו הראשון של... אלבום, אלבום של, של גריקשטיין, שנקרא גריקשטיין, שיצא בעד ארצי, כי קודם כן. הוא יצא כמובן בקוליפון. כן. אה, ובוא נשמע את השיר שהתחיל כן? את, את זה בשביל, בשביל uh, גרי אקשטיין. כזינה, קפטן, קפטן ג'ק. לא, זה לא קפטן ג'ק. זה כן, זה... אה, הקסיימנו את הזה. אוקיי, הסכם של ג'ק, לאט לאט הוא מגיע. הנה הוא! הוא מפליג למרחב. כן. Why is it Shirève Ar.? She will give it 5 different kinds. סריפוד רותם, קטנין ג'ק עוצם עין, את השניית הקוס רוצה להפעיל להם למרחב, קפטן ג'ק. עכשיו, בואו נספר למאזינים שלנו שבשעה השנייה של התוכנית שתשודר בשבוע הבא, יש לכם הפתעה יוצאת מן הכלל, וזה את גר אקשטיין קפטן ג'ק באנגלית, Unplugged. כן. אוקיי? אבל זה שבוע הבא, כדי שאתם תחזרו אלינו. בכל זאת, אנחנו מתקרבים לסוף השעה הראשונה. קודם כל נגיד תודה. תודה לאמירה שעשה, היום היא עושה... את ההקלטה, את הלכנו, היגרנו, חזרנו, עריכה, הכל מגיע. היום היא עושה עבודה עוד יותר טובה מהרגיל. כן. תודה רבה לדותן, שהיום הוא עובד עוד יותר קשה מהרגיל. תודה רבה למשה ירונסקי. תודה רבה לך, אהרן מורג. וחשבתי שאנחנו נסיים בשיר שהוא אומר בעצם הכל, יש לנו זמן. זה מ-1976, אם אני לא טועה, גרי אקשטיין, יש לנו זמן. לנו קצת אין, אין עכשיו, זמן. אבל נשמע את זה עד, עד שתיגמר השעה, ואתם... אל תשלחו, תחזרו אלינו בשבוע הבא למעדן ויניל, חלק שני, שני של גרי אקשטיין. ש... להתראות בינתיים. כן, אז הנה, יש לנו זמן, מקווה שיהיה לנו זמן.